Вони напувати. «То чого б тобі, хлопче, сирівцю?» «Та, сирівцю чи що, аби мокраньке та холоденьке?» «Добре, хлопче, а одарю, дуже біжи хутенько вльох, наточуй сирівцю», — звернулася старенька до онуки. Поки ходили за сирівцем, усі перейшли в холодок, і Омелько знов узявся постукувати шилом то по чоботу, то по колодці». Невже оцей чоботи, що буде возити поганців, матеріг? — з образою в голосі запитав він. — Буде, дядько, — відповів сміючись Грицько. Омелько подивився на нього докірливо, а в запорожець сердито крекнув. — Пане і ксензи кажуть, що нас на те й Бог створив. Ми бач, бидло, худоба, — вів далі Грицько. У цей час одаря, задихана і розчервоніла, підійшла до нього і, подавши велику миску спінестим сирівцем, уклонилася. Рецько, взявши обома руками миску, підморгнув. «Ану, Юхиме, глянув він на товариша, перехрестись за мене, а я за тебе вип'ю». «А цур тобі!» — відбувся жартом Юхим. «Коні без хреста п'ють». Тим часом запорожить дістав з кишені своїх широких штанів люличку і кисець тютюном, повагом натоптав люличку, дістав кресалу, мовчки викресав огню, поклав трут труту люльку, закрив її мідною, прорізами покришечкою, що висіла в нього на ремінці разом з кривою голкою для чищення люльки. Потягнув і випустив з-під суворих вусів струмінь синього диму, сплюнув набік і подивився своїми маленькими лукавими очима на парубків. «А хочете, хлопці, я вас навчу, як на панах та на ксензах їздити?» повагом промовив він. Всі глянули на нього, хто з посмішкою, хто здивовано. «Навчить, дядьку!» — усміхнувся Грицько. «Ото поїздив на чортовому загайлі». Запорожець знову потягнув люличку, випустив синій димок і сплюнув. «Гаразд, навчу. Тільки цього вчать у нас на Запорожжі!» Процідив він крізь зуби. Парубки перезернулись між собою. Гарненька одарка глянула на них і спустила додолу очі. Рум'янець помітно сходив з її жвавого, тепер ніби застиглого личка. Запорожець знову пустив струмінь диму. Ходімо зі мною наниз, у великий луг. Великий луг буде вам батьком, січ матір'ю, а я буду вашим дядьком, вів далі запорожець. Парубки знову перезирнулись нерішуче, Омелько мовчки сердито стукав по чоботу. Добре, дядьку, ходімо, сказав Грицько, труснувши головою і глянув на одарю. Дівчина стала бліда на личку, мов не жива. Слава Запорожця зробила своє, коли другого дня вранці Патер Загайло наказав своїм гайдукам знову запрягати хлопів біду, щоб далі їхати по парафію, йому доповіли, що хлопи зникли, двоногі коні Патера як у воду впали. До того ж маршал князя Януша з великим збентеженням доповів його мості своєму ясновельможному панові, що вночі і стайні хтось викрав найулюбленіші скакові коні його милості князя, що і в місті сталося щось незвичайне, бо вночі з різних закладів князевих, в тому числі і з друкарні, зникло кілька хлопів. Ходили чутки, що причиною цьому був якийсь волоцюга, вусатий запорожець. що вертався в місті і підбивав хлопів тікати на запорожі, і що це був емісар завзятого козацького розбійника Конашевича Сагайдачного, який потай вербував молодь у свої кляті ватаги. Ця звістка розлютила князя Януша, і він наказав тут-таки, біля самого ганку свого палацу, розкласти на коберці і відшмагати канчуками кількох панків із своєї палацової шляхти, які ще досі не проспалися після вчорашньої гулянки, і в той же час звелів негайно відправити загони міських козаків і жовнірів за зухвалими втікачами. Ясновельможні гості князя Януша, які ночували у гостинного хазяїна, дізнавшись про те, що сталося, Дуже сміялись шановного патера Загайла, який потрапив у таке кумедне становище. Йому ні на кому було далі об'їжджати свою парафію. «Що ж», — локаво підморгував князю Вашневецькому, милетій Смотрицький, «Сі на колесницях і сі на конях, а ми во ім'я Господа на палиці», — підказав князь, не усміхнувшись, ні сухими губами, ні холодними очима. «Пішечки по-апостольському? Ну, в апостолів мозолів не було». Його мось хоче сказати подагри. Тим часом втікачі були вже далеко. Вони, знайомий вже нам вусатий запорожець Карпо на прізвище Колокузні, і два парубки, що возили за Гайл Гарицькою Юхим, скориставшись тим, що підпила челядь князя Остройського поснула, встигли захопити з його стайні по чудовому коню, і на світанку виїхали з Острога.